Novas locais en Radio Filistín. A radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite Dente Ferrol. Continúa a folga indefinida de Cleanet. Despois de tres meses en cobrar, o pasado 27 de outubro, as traballadoras de Cleanet comezaron unha folga indefinida para exixir os seus salarios. A empresa concesionaria do Servizo de Limpeza do Arsenal segue facendo caso omiso á súas demandas. Desde o 4 de decembro comezaron tamén unha acampada permanente no Cantón, diante da porta do Arsenal. O pasado mércores 10 de decembro convocaron unha manifestación que congregou a perto de 500 persoas cun claro apoio do Movimento Obreiro e Sindical da Comarca. Ao final da mesma, sinalaron tamén como responsable ao Ministerio de Defensa, denunciando a súa complicidade e amosando sospeitas sobre o propio proceso de concesión do servizo. A continuación, escoitamos o audio do comunicado lido na manifestación. Dende o primeiro mes xa comenzaron as malas novas, comenzaron os retrasos nos pagos, a falta de información e un longo etcétera. A situación foi a peor, os retrasos nos pagos convirtirson en impagos, e a falta de información convirtiuse en a desaparición dos responsables da empresa. En fin, o seu sorriso polo contrato convirtiuse en a nosa desgraza. Dende o pasado 27 de outubro, logo de levar dous meses en cobrar, decidimos dar un paso adiante e ponernos en folga indefinida. Dende o pasado 4 de decembro a nosa raiva acampou no cantón polga e acampada que na actualidade seguimos a manter para defender os nosos dereitos como traballadoras e é por iso que solicitamos ao Ministerio de Defensa para que cumpra coa legislación vixente restinda o contrato canto antes, contratando os servizos a unha empresa coa liquidez e garancias necesarias Ese é o camiño para que se produza o pagamento de salarios pendentes e a volta da normalidade do noso traballo, que é o que desexamos. Despois desto, de vostedes preguntaránse como é posible que unha empresa que acaba de recibir unha contrata de 12 millóns de euros por parte dunha administración pública non teña liquidez? Ou seguramente se preguntan que motivos ten o Ministerio de Defensa e o Partido Popular para darlle a contrata a unha empresa que non tenga capacidade financiera organizativa para asumir o servizo? Acaso a resposta ten que ver cos problemas de irregularidades nas concesións administrativas que inundan as noticias nestes tempos? Quizáis esta inquedanza nosa sexa unha nova corruptela. E se non é así, desmíntano e aplíquese na resolución deste conflito. Porque é difícilmente entendible que é unha empresa que ten cobrado da administración, estea incumprindo o servizo e non se tomen as medidas necesarias para que iso non aconteza. Dende logo, o asunto no cheira nada ben. Antes de rematar, quero manife manifestar, claro e forte, que non que non somos trabajadoras, non delincuentes. Os delincuentes son os que están copando as concesións públicas impúdicamente, co beneplácito de algúns partidos políticos. Agardemos que non seixa este o caso de Cleanet, pois se así fora, sería máis grave aínda a deixadezco a que o Ministerio de Defensa está a tratar esta asunta. A loita é o único camiño. Avante, compañeiras. Ao día seguinte da manifestación, Recibiron o apoio dos traballadores do Naval, que se desplazaron até ali despois da movilización que mantiveron diante do edificio da Xunta. Tamén recibiron a visita do colectivo de mariscadoras en carnet. Estes foron algúns dos colectivos que confluiron no recibimento a Feijó o pasado xoves 11 de decembro frente ao Teatro Jofre, no que parece ser un comezo de unidade e solidariedade nas loitas. Escoitamos a entrevista a unha das traballadoras feita polas compañeiras e compañeiros de Escarnio en Radio Filispín. No, que eso, que a empresa entrou sin dar garantías de que puidera pagar, que ten unha facturación de 3 millóns de, de euros, e fixo ese cargo de 12 millóns de euros, que xa se ve que non se podía facer cargo. Entón, o que levamos son tres meses sen cobrar, dos deles mmm, traballando e un en, en folga. Bueno, bueno, eh, me imagino que será de, de, difícil resistir tanto tempo, ¿no? Entedes algún tipo de queixa de resistencia entre as traballadoras, como como vos eh, idís? Sí, xa hai moitas baixas por, por os nervios e por por a impotencia que temos, porque ninguén nos fai caso, defensa bota a culpa da empresa toda e nos creemos uh -huh. que parte da culpa tamén é de defensa, porque o que fai a contrata de esa empresa é defensa directamente, non nos. Uh -huh. Efectivamente, ademais escoitábamos tamén pola, polo, pola prensa algún xornal que no que dicíades que incluso algúns eh, traballadores do, do Arsenal, do, do Ministerio de Defensa, se estaban encargando eles da limpeza, non? boicoteándovos eh, sí. a folga. Sí, non principio, eh, despois puxase unha demanda no estudado e foi cando pararon todo, pero houve que meter a demanda para que non, non fixeran as limpezas nos recintos militares. Bueno, eh porque vimos ante esta deste cendolazos co co os traballadores dos outros centros en Galiza, recibidiche tamén apoio dos comités de empresa de de Navantia, Cenfrol, esteviron tamén os eh, os traballadores eh, os mariscadores en Carneta apoiando tamén a vosa a vosa loita. Como valorades todo este apoio, a importancia de, de unir as loitas como estades vivindo dende do voso conflito? Sí, a verdade é que temos moitos apoios, claro, empezamos sin ningún apoio, sin nada. Ahora parece que se nos está escoitando un pouco máis. É eh, eh, bon que, que nos unamos todos porque todos temos algún conflicto. Informou Cholo para os informativos locais de Radio Filispín.